Den 26 juni 1959 är en minnesvärd dag i svensk idrottshistoria. Klockan tre på morgonen svensk tid började Yankee Stadium i New York VM-matchen i Tungviks mellan världsmästaren Floyd Patterson i USA och utmanaren, Europamästaren Ingemar Johansson från Göteborg. Vänstern igen från Ingemar. Ingemar håller honom var som bägger bokarna och studerar varandra. Så försöker Ingemar med vänster uppe och kuttet så följer höger mot ansiktet. Men mestare bara söker förbi... Floyd skarar med att gå ner i husställning och arbeta med vänster mot kroppen på Ingemar. Han försöker att slå en hook mot kroppen men missar Floydet tillbaka i gardställning. Ingemar slår till med höger men den vinner förbi ansiktet han får istället in en vänster mot Floyds ansikte. Han lyckas få igenom garden där men så får Floyd upp garden igen och så är bägge boxarna bakom den varandra. Avvaktande Ingemar han liksom går och viftar med vänster framför ansiktet på Floyd och så försöker han få in höger men... Den tog i bröstkojen inte särskilt hårt på Floyd som går åtminstone nedböjd. Och så fort man kommer i närheten så tyckar han sig ner. Han böjer sig ner, han, fränger, han, kränger med kroppen när gick en vänster. på Ingemar in mot Floyd. Så han sitter två vänster, tre vänster, fyra vänster. Han petar på honom bara. Han, han petar på honom i vänster och håller sig undan själv. Jag testade högen just med vänster, vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i, i nästa dag. Att, uh, jag tror jag har honom. Ja, nu går gånggången. Nu går det lite ut i den här ringen. Ingemar börjar med några vänsterjävningar. Floyd, han uh, går in i katt med vänster. Försöker en upp till en närkant. Ingemar håller någon badstånd med vänster. Jabbar bort med vänster. Ingemar bara står med galden. Ingemar håller upp galden ett tag. Du drar sig bakåt. Försöker med vänster igen. Floyd, han håller... her tjur och av dribblor men Mikael inte klarade. Han vill liksom slingen upp igen. Foksa till domaren. Han kan inte ens armarna. Det kommer ingen mer slag igen. Där går tjur ner i dikken. Här, tredje gången. Nej. Dik. Han är upp igen. Han går upp igen. Ingen mer slår honom igen och där slår ju in i kampens grund och klarar sitt fint. Ingen mer slår till honom. Oh, det kommer ett slag till, en ögentill. Detta kan inte fortsätta. Han får så mycket som det att det är nästan omedelbart att han står på benen. Han är Inge Mark måste få till. Det gick klont i däck, det för det igen. Där är det gången i däck. Hem, däck, skjut. Han är också på skjul igen. Bottad i domaren. Ingemar går lugnt fram, fullt ut i Efter två minuter och tre sekunder och sju nedslagningar i tredje ronden är matchen alltså över. Det är inget vanligt radioreferat. Sveriges radios styrelse har beslutat att matchen inte får direktrefereras. Beslutet valar en folkstorm. Då går radioföretaget Philips in. Det blir ett direktreferat. Omkring två miljoner svenskar sitter uppe på natten och fascineras av rapporten Lars-Henrik Ottosson som sänder via Radio Luxemburg på 208 meter mellanvåg. Inga Johanssons seger i Yankee Stadium i New York överraskar hela boxningsvärlden inklusive motståndaren Floyd Patterson. Han var så vansinnigt uh, ovetande- om hur jag skulle, hur jag skulle komma. Uh, bara för att uh, helt plötsligt- bara så satt han på, på golvet. Jag hade ingen aning om hur jag hade träffat honom. Slaget som fällde Floyd- var ett perfekt slag? Ja, det är ett perfekt slag. Jag uh, uh, kan väl säga det att- uh, när du ser den på- vi har den i slow motion- och när du ser det slaget, hur, hur jag slår det alltså, så, så är det det är så perfekt. Så det går inte att slå bättre. Alltså. Och då talar du om det första slaget. Ja, ja och, och eh, anledningen till att det blev, att han kom upp igen, det var ju att jag träffade lite för högt. Så där var det var inte perfekt, va? men själva slaget som jag slog det var perfekt. Jag träffade rätt eh, över näsan, lite, lite snett över näsan. Hade jag träffat på hakan sedan. Sovet i en bra stund. jag mikrofonen på och vi är de första Nya ni läst, var inte. det är du in. Har inte var The winner, new heavyweight champion of the world. Och Ingmar Sneve går i luften. Det är Gösta Karlsson, Nisse Blomberg och Edwin Alkvist i sitt livsviktet söndra det. Det var underbart och Ingmar han svek inte. Ingmar Sneve går upp i luften igen. Alla ska locka honom i ryggen, alla ska prata med honom. Idag har Amerika fått sin största boxingshop på sin stund 25 år. Ingen har tippat honom här utav den stora eksperterna i pressen. Här borta i andra hörnan står Floyd Hedersson. Nedslagen. Men nu leende. Han hade ingen chans att klara det där, Edwin. Vad ska de säga hemma i Redinalfys? Jag hade vi bara en enda chans att höra er hemma. Det var det. Det var det. Jag ett bra jobb. Very good. De hänger om honom. Svenskar ryser fram till ringen och försöker få ta av honom. Ingmar, innan du bortstånden ska man lämna ringen. Du tycker att du ska hälsa hem till alla som hör er hemma också. Ja, jag vill gärna väl hälsa hem till alla som är, sitter vid apparaterna och lyssnar nu. Och verkligen roligt det här. Och jag hoppas ni tycker det är samma. Ingmar! Och, och nu lämnar vi Ingmar att gå tillbaka till långt in i jobbet. Jag tror att det låter lika kraftigt på Liseberg och överallt runt om i Sverige idag som det gör här inne just nu. Och här framför oss har vi John Wayne. This is the Swedish radio. Will you say a few words about All this fight? All I should say, Ingemar Johansson was just great. We we're certainly thrilled by this fight. He just did a magnificent job. Det var John Wayne, filmstärnan som lyckades få tag i henne nere först. Efter matchen firar Ingmar Johansson segern tillsammans med festmän Birgit Lundgren på en hamburgerbar i New York.